Прокидаюся з пантеличиною. Досі темно. Катра година? Який день? Сталося щось жахливе, але я не можу пригадати, що саме. Нудота підкочується вже до горла, коли я згадую Ноа. Жахливі спогади переповнюють мозок. Усе здається таким дивним і несправжнім. Є всього-навсього школярка з Брайтона. Як же це сталося зі мною? Я різко сідаю в ліжко і дивляюся в темряву. Невже все було обманом? Невже ну, а просто використовував мене? Невже я була лише розвагою, поки Лії Браун не було в місті? Це не має сенсу. Або ж він найбільший у світі прихун. Або цьому всьому є якесь пояснення. Потім я згадую про смс, яку надіслала йому. Як він відповість? Я намацую телефон і вмикаю його. Одночасно приходять сповіщення про нові смс і листи. І я думаю про свій допис, де вітаю всіх з Новим Роком і стригаюся. Потім згадую про те, що мушу написати, що бруклінський хлопець виявився звичайнісіньким брехуном і мене аж пересмикує. Глибоко вдихаю і заходжу в повідомлення. Два відно. Перший відіслане одразу після моєї смс про те, що я більше не хочу спілкуватися з ним. Якого чорта? Це такий жарт, так? Зателефонуй мені. Я не можу додзвонитися до тебе. Друге повідомлення надіслане о 5.30 ранку, зиркаю на годинник. Менше, ніж годину тому. Сподіваюся, воно варте тих грошей, що тобі заплатили. Звісно, більше ніякого спілкування. Я змінив номер телефону і електронну адресу. Більше не хочу тебе знати. А я довіряв тобі. «Що, за турня? Я вийшла з теки СМС, потім повернулася, щоб переконатися, що мені не привиділося. Але ось вона, ця СМС, у мене перед очима. «Чому він так розсердився на мене?» І «Що мав на увазі, коли написав, що він довіряв мені?» «Це не я, брехала! Це не в мене її дівчина!» Надто розгніваний, щоб ясно мислити, починаю писати відповідь. «Ти?» Довіряв мені. І як ти міг мені брехати? Як міг думати, що я не дізнаюся? Тобі було байдуже? Натискаю «Відіслати». І по венах розтікається адреналін. Майже одразу приходить сповіщення. Повідомлення не надіслано. Знову перечитую його СМС. Напевно, він уже змінив номер. Він повністю обірвав зв'язок зі мною. Але чому? І тут я бачу всю картину Він зрозумів, що я дізналася про його брехню і втік От такої Я сідаю на ліжко, приголомшена тим, наскільки я помилялася щодо нього Можливо, він хвилювався, що Лія Браун дізнається так, ніби я збиралася телефонувати їй казати «Привіт, Лі, ти мене не знаєш, я проста школярка з Брайтона, та поки ти святкувала Різдво у Лос-Анджелесі, я закрутила роман із твоїм бойфрендом у Нью-Йорку». Поступово замість зінієвої обурення приходить смуток. Як таке могло трапитись? Як після... Після такого чарівного святкування нового року в наметі ми знову могли відвернутися одне від одного. І я заходжу у свою електронну скриньку. 237 нових листів. На якусь мить мене охоплює радість. Напевне, читачі діляться своїми планами на новий рік. Та коли відкриваю вхідні, помічаю, що принаймні половина листів з повіщення з твіттера. Тепер мене охоплює тривога. Я заходжу у твіттер лише для того, щоб поширити дописи з блогу і стежу лише за кількома улюбленими фотографами та іншими блогерами. Я ще ніколи не отримувала стільки сповіщень. З цікавості натискаю на одне з них. Мене нудить від тебе. Що? Натискаю на інше. З британською блогеркою? Усередині наростає паніка. Хто всі ці люди? Чому вони таке пишуть? Звідки вони знають? Захочу на свій профіль у Твіттері і гортаю повідомлення. Серед них кілька від моїх постійних читачів. Щось на зразок. Це правда? Бруклінський хлопець? Ну Кілька питають. А хто такий? Ну, а Флін? Решта твітів від якихось незнайомців. І всі вони просто жахливі. І є чого хвилюватися, потворна мавпа. Намагайся отримати свої п'ять хвилин слави. Ненавиджу людей, які цілуються потім усім, про це розповідають. І так далі, і так далі. Зрештою, я дістаюся до твіта з американського жовтого сайту «Зіркові підглядалки». Кіти з хати, миші танцюють. Поки Лі Браун не було в Нью-Йорку, ну Флін з британською блогеркою. У жахливому перечутті я натискаю на посилання і починаю читати статтю. Ексклюзив для зіркових підглядалок. Поки Лія Браун святкувала різдво з рідними в Лос-Анджелесі, її новий бойфренд Ноафлін знайшов із ким цілуватися під Омелою. Це британська блогерка Пенні Портер, більш знана як дівчина онлайн, я перелякано витріщаюся на екран. Вони знають моє ім'я. Звідки вони дізналися моє ім'я? Лагідно назвавши його бруклінським хлопцем, Пенні у своєму блозі писала про все, що було між нею і Ноа, зовсім не переймаючись тим, що він зустрічається з Лією Браун. Напевне, деякі люди готові на все заради слави. Що ж, нам не хотілося попинитися на місці Ноа, коли повернеться Лія Браун. Під цим дописом 56 коментарів. Прогортую сторінку до першого. «Паскудниця!» Хтось відповів на це. Не думаю, що вона вчинила так заради грошей. Її дописи досить милі. Це він паскудник. Зраджував своїй дівчині, поки тієї не було в місті. Так, але вона б мала знати, що в нього є дівчина. Звідки вони знають? І як я пишу? Я повертаюся до статті і бачу посилання на мій блог. Натискаю. І запускається мій перший допис про Ноа. Мене пересмикує, коли зараз, знаючи правду, я перечитую написане читаю останні коментарі. Кілька моїх постійних читатів питають, чи це правда, і нарешті унизу стрічки я бачу коментар від дівчини Пегаса. Люба пені, тобі напевно байдуже, що я думаю, та все ж мушу сказати. Шлюб моїх батьків розпався, і мама стала пити через те, що тато пішов до іншої жінки. І я так раділа за тебе, що ти знайшла того самого хлопця і закохалася, але недобре починати стосунки з чужим хлопцем. Це спричинить багато болю. Вибач, я знаю, що це не моя справа, але я не могла змовчати. Не думаю, що відтепер зможу читати твій блог. «Дівчина, Пегас». На електронку знову прийшли сповіщення. У п'ятьох листах повідомляється, що чергові незнайомці згадали про мене у своїх твітах. І я сиджу на краєчку ліжка і з жахом дивлюся на свій телефон. Уявляю людей, які по всьому світу читають про мене і викладають гидкі коментарі. Люди, яких я не знаю, люди, які ніколи не бачили мене, але вони знають, хто я. Вони знають, як мене звати, і вони знають про мій блог. А якщо вони дізнаються, де я живу? Якщо прийдуть до мене додому? Мене починає трусити, по обличчю біжать сльози. Що мені робити? Завтра починається школа. І як я дивитимусь в обличчя однокласникам? Горло здушує, і я не можу ковтати, не можу дихати. Таке відчуття, ніби мене стискають. Мені потрібна допомога, але я не можу поворухнутися. Ноги ну, важкі, ніби з каменю. І я дивлюся на двері, а вони так далеко, просто недосяжно далеко. Що ж робити? Уявляю собі купу людей, що прямують до нашого будинку, облаштовують табір у нас на подвір'ї, кидають у моє вікно каміння, махають плакатами з образливими написами. Я більше ніде не почуваюся в безпеці. Мої читачі ненавидять мене. Усі ненавидять мене. Тепер сльози лються струмками. Ніколи ще мені не було так страшно і так самотньо. Я нічого не бачу. Я не можу ковтнути. Я не можу дихати. Пенні, Пенні, що з тобою? Що сталося? Мама залітає в кімнату і вмикає світло. Скручена клубочком, я лежу на підлозі. Чому я на підлозі? Що сталося? Робе, робе, іди сюди, гукає мама Потім я чую, що вона присідає біля мене і обіймає мене Усе добре, Люба, все добре Я починаю вити Я чую свій голос, але ніби звіддаля Ніби насправді це не я, не мій голос і не моє тіло Можеш сісти, лагідно питає мама Чую кроки на сходах Що відбувається, питає тато о, ні, певні, що сталося? Я відчуваю, як мене обхоплюють великі і міцні татові руки. Навіть знаходжу сили податися трохи вперед і притулитися до нього. Я не припиняю плакати. Я хочу плакати і плакати. Хочу стати маленькою дитиною, щоб не треба було більше нічим перейматися. Що сталося? М'яко повторює тато. «Це, у тебе знову був напад паніки?» – питає мама Я чую її кроки за спиною, а потім вона закутує мене ковдрою Я киваю, не в силі вимовити ні слова Шалено цукотять зуби Що викликало напад? – цікавиться тато, тримаючи мене у своїх міцних обіймах Мені хочеться, щоб перебування в татових обіймах і коконі з ковдри тривало вічно як я розповім батькам про те, що сталося? Що Нуа весь час обманював мене, а тепер усі ненавидять мене? Або зненавидять, коли дізнаються? Не знаю, бурмочу я. Просто переживаю через школу. І я відчуваю, як тату увесь напружився. Знову щось із відео? Якщо так, я... Просто я втомлена. Я все ще змучена і після перельоту. Пробую вигадувати відмовки. Ммм, не схоже, каже мама. Та я точно знаю, що не хочу вихлюпувати на батьків мою паніку і переживання, не хочу засмучувати їх. Я мушу спробувати сама вирішити свої проблеми. Хочеш чаю? Питає мама. Так, будь ласка. А якщо до сніданку, долучається тату, посмажити оладки? Я погоджуюся. Хоча зовсім не голодна. Батьки вкладають мене в ліжко, перепитують, чи зі мною все гаразд, а потім спускаються на кухню. Я дістаю ноутбук, заходжу в блог і видаляю всі дописи про НОА. Потім змінюю налаштування, щоб ніхто не міг лишати коментарів. Мені одразу ж стає трохи краще, ніби мені вдалося закрити двері перед носом ненависників. Вертаюся до свого профілю у Твіттері. Там уже 20 нових сповіщень і онорую їх. Натомість у налаштуваннях шукаю опцію «Видалення профілю». На екрані з'являється питання. «Ви впевнені, що хочете видалити свій профіль?» Впевнено натискаю «Так». Зачинено ще одні двері. Захочу на Фейсбук, тицю «Офлайн», ігноруючи всі вхідні сповіщення. А потім закриваю ноутбук і дивлюся в стіну перед собою. Туман після нападу паніки починає розвіюватися, і я беруся за пошук відповідей. «Як таке сталося?» Хто розповів зірковим підглядалкам про мене і Ноа? Хто розповів їм про мій блог? Першим на думку спав Оллі. Він єдиний знав, що Ноа – це Ноа Флін. Але я йому сказала лише про те, що знайома з ним. І я не розповідала про наші стосунки, і Оллі нічого не відомо про мій блог. Єдина людина, яка знає про нього – це Еліот. Шолунок зводить спазмом. Ні, Еліот не міг так вчинити. Але він так дивно поводився, коли я розповідала про Ноа. І вчора, вчора написав той саркастичний коментар у Блосі. Ніколи б не подумала, що Еліот на таке здатен. Але Еліот не знав, ким є Ноа насправді. Чи знав? Я згадую, як показала йому фото Ноа. Еліот тоді сказав, що обличчя Ноа здається йому знайомим. «Може, він упізнав його і не зізнався? Може, саме тому він так різко змінив тему розмови? О, Боже мій, невже ж це Еліот розпатякав? Втупившись у стіну, я уявляю Еліота, який надсилає анонімного листа у зіркові підлядалки. І вся ця історія починає набирати сенсу. Гелліот ревнував мене до Ноа і сердився, що я пишу про нього. Потім він побачив світлину, впізнав Ноа Фліна і зрозумів, що це шанс зруйнувати наші стосунки. Очевидно, він скасував нашу прогулянку, бо саме продумував свій хитрий план. І, і тоді не виходив на зв'язок. Це так не схоже на Еліота. Він навіть жоднісінького разу не постукав у стіну. І, напевне, він бачив, що відбувається онлайн. Мені згадалося, як він зреагував, коли Меган виклала та дурнувати відео трусами. Він попередив мене СМС і одразу прибіг. А цього разу його взагалі не чути. На мене навалюється вся жахлива правда. Таке відчуття, як і від удару. Спочатку Ноа, тепер Еліот. З Ноа я принаймні щойно познайомилася, і те, що сталося, можу списати на своє невміння розпізнавати людей. Але Еліот, ми з ним зналися завжди. Це ж мій найкращий друг. Чи був найкращим другом? Я вже готова знову розплакатися, але до кімнати з чашкою чаю заходить мама. Вона ставить її на столику і сідає біля мене на ліжко. «Люба, ти впевнена, що тебе не турбує щось конкретне? Щось, про що б ти хотіла поговорити?» Я хитаю головою, не насмілюючись озватися, щоб раптом не розплакатися. «Ну, тоді добре. Ти знаєш, де мене знайти, якщо раптом передумаєш». Коли мама виходить, я заплющую очі і сиджу так доти, доки не приходить тато старілкою оладок. «Скористався фірмовим рецептом сей ділі», – задоволено всміхається він. І думки про те, як мені сподобалася сей ділі, знову стає боляче. «Та вона просто іще одна людина, яка зрадила мене!» Тато спускається на перший поверх, змусивши мене пообіцяти, що я гукатиму, якщо мені щось знадобиться. Я відставляю тарілку з оладками, і знову дивлюся в одну точку. Я почуваюся страшенно слабкою і виснаженою. Усе, чого я хочу, лежати в ліжку, поки все розвіється, якщо воно колись розвіється. Щоразу, коли телефон защить про нове сповіщення, я відчуваю страх. Тож врешті вимикаю телефон і разом із ноутбуком ховаю його під одягом у шафі. На якийсь час я почуваюся в безпеці, ніби ніхто більше не зможе мене дістати. Та потім уявляю гору жорстоких коментарів, які нагромаджуються в шафі і тільки чекають, щоб посипатися на мене щойно я відчиню дверцята. І знову на мене накочує паніка. Та цього разу я згадую, що маю робити. Я заплющую очі і уявляю її всередині мого тіла. Великий чорний клубок росте у грудях. «Усе гаразд!» – кажу я тому клубку і собі самі. «Усе гаразд!» Замість панікувати і проганяти страх, я намагаюся уявити його. Чорний, густий і моторошний клубок. Я глибоко вдихаю носом. Ще раз. «Усе гаразд!» Шепочу вже вголос. Страх починає потрошку стискатися. І тоді я розумію, що справді все гаразд. І тоді на думку спадає таке. Те, що відбувається зі мною, також не знищить мене. Так, це жахливо. Так, це боляче. Але це не вб'є мене. Усе гаразд. Ще один глибокий вдих. Страх стискається. Зараз він розміром із тенісний м'ячик. А ще він блякне і з чорного потихеньку стає сірим, білим, а потім золотим. Ще один вдих. Я думаю про море і усміхаюся. Усе, гаразд. Я можу контролювати напади. Уявляю, як я сиджу на пляжі, Крізь тіло проходять сонячні промені. Усе гаразд. Я сиджу так десь із годину, Заплющивши очі, Зосередившись на диханні, А потім лунає стук у двері. «Пен, можна зайти?» Питає Том. Розплющую очі, Розправляю спину. Звісно! Коли він заходить до кімнати, я розумію, що він про все знає. Ніколи я ще не бачила його таким стурбованим. І «Я був в інтернеті», – починає він і сідає на краєчок ліжка. «Це правда? Про тебе і Ноа Фліна?» Опускаю очі. «Це той Ноа, про якого розповідали мама з татом? У якого ви зупинялися?» Я киваю, а потім підводжу погляд на Тома. Але я не знала, хто він, чесно. Я ніколи про нього раніше не чула. А ти чув? Том киває. Так, на якомусь музичному сайті я читав, що з ним працює та сама компанія, що і з Лією Браун. І що вони пара? І він тобі цього не казав? Я хитаю головою. Ні, я б ніколи не зв'язувалася з кимось, у кого є дівчина. Том супить брови. То він обманював тебе. І я киваю. Свідки ти дізнався? Про це пишуть на фейсбуці, в твіттері, тумблері і... Так, так, я зрозуміла. Ти бачила, що люди пишуть? Я знову киваю, а сльози обпікають очі. Я не знаю, що робити, Томе. Мені так страшно. Том бере мене за руку. Не хвилюйся, сестричко. Ми розберемося з цим. І як про вас дізнався той сайт-пліток? Я не знаю. Напевне, хтось розповів їм. Але хто? Знизую плечима. І я не можу сказати Томові про свої підозри щодо Еліота. Принаймні, поки сама не переконаюся, що це правда. Що ж, зараз це не настільки важливо. А от що зараз справді важливо – подати твоє бачення цієї історії. Я одразу починаю панікувати. Ні-ні-ні, я не можу. Я не хочу з'являтися онлайн. Ні, за що? Том дивиться мені просто в очі. Пам'ятаєш, коли я перейшов у середню школу, хлопець на ім'я Джонатан Прайс став чіплятися до мене і розпускати чутки. Той, хто забирав твій обід? Так. А пам'ятаєш, як я вдавав хворого і благав батьків не змушувати мене ходити до школи? Так. І якось одного дня ти сказала мені. Том цитує мене високим, пасклявим голосом. Але якщо ти не повернешся до школи, ніхто так і не дізнається, що він бреше. Я так сказала? Том киває. Але я не говорила таким голосом. — Так, саме так ти й говорила, але ти мала рацію. — Тоді мені багато хто давав поради, але я прислухався саме до тебе. Саме ця фраза змусила мене повернутися до школи. — Я дивлюся на нього з недовірою. — Справді? — Так, тому що ти мала рацію. Якби я не повернувся і далі ховався у своїй спальні, усі б вірили словам мого кривдника. І ніколи б не дізналися, який я насправді незвичайний, талановитий і чудовий. Я також усміхаюся. І скромний. Ага, і це також. А тепер? Тепер це стосується тебе. Якщо ти сховаєшся і дозволиш потякати про себе всяку дурню, у них не буде шансу дізнатися, яка ти насправді. Насправді дивовижна людина. Мої очі все ще наповнені сльозами. Томе, це правда, і ти знаєш, я завжди на твоєму боці. Та все ж я думаю, ти маєш щось сказати, розповісти свою, свою, чуєш, свою історію. Том корчить з лісно мармизу, як тоді, коли вони дуріють з татом. А потім ти даси мені адресу Нуа Фліна, і я подамся до Нью-Йорка, чи на інший край світу, і вб'ю його. Я сміюся. Я серйозно, Пен. Принаймні про те, щоб ти розповіла свою версію історії. Чуєш? Свою версію. Добре, я подумаю про це. Не треба думати, зроби це. Тобі стане значно краще. І я знаю, бо перше, що я зробив, повернувшись до школи, сказав Джонатану Прайсу, щоб він запхав свої плітки куди подалі. Том обіймає мене. Люблю тебе, сестричко. І я тебе люблю. Будь ласка, не розповідай поки що нічого мамі з татом. Ти знаєш, що вони думають про інтернет. Я не хочу, щоб вони хвилювалися. Том киває на знак згоди. Добре, я відклав повернення до універу на кілька днів. На випадок, якщо буду, тобі потрібен. Справді? А в тебе не буде через це проблем? Ні, у мене ніколи не буває проблем. Том усміхається до мене. І мене переповнює вдячність. Можливо, я втратила Ноа і Еліота, але в мене завжди є моя родина. Найкраща у світі. Коли Том виходить, я знову ховаю ноутбуку-шафу і напускаю теплої води у ванну. Порпаюся в кошечку з бомбочками для ванни, доки не знаходжу заспокійливу насолоду. Поки тіло ніжиться у теплій пахучій воді, до мене справді повертається спокій. Мені все ще сумно і боляче, але я не почуваюся безпомічною. Я занурю голову у воду і відчуваю, як навколо мене гойдається волосся. Ти схожа на русалку, лунають у думках слова Ноа, сказані в підводному коридорі. Я різко сідаю і витискаю воду з волосся, а тим часом у голові звучить цілий хор. «Чому так легко брехав мені? Чому він так вчинив зі мною?» примушує цей хор замовкнути. Зараз уже не важливо, чому він брехав. Важливо, що брехав. От і все!» Я вилізаю з ванни і намащуюся улюбленим зволожувальним кремом. Потім одягаю халат і повертаюся до спальні. Вмикаю гірлянду з крихітних чарівних ліхтариків і подумки одразу переношуся в намет, який спородив для мене Ноа на Новий рік. Вимикаю гірлянду і вмикаю лампу біля ліжка. Через стіну чую, як грюкнули двері Еліотової спальні. Щоб відігнати болючі думки про Ноа, перемикаюся на розлючені думки про Еліота. Він уже мав би знати, що відбувається онлайн. Та від нього досі не було ні стуку в стіну, ні СМС, ні дзвінка. І бачу, що він пробував вийти на зв'язок, поки я була у ванні. Хапаючись за цю соломинку Надії, я відчиняю шафу і викопую звідти телефон. Жодного нового повідомлення. І Надія знову перетворюється на гнів. Це таки мусить бути він. Думаю про те, що сказав мені Том, і вже знаю, якими будуть мої дії. Я не можу вічно ховатися у своїй кімнаті. Треба вийти і розібратися з ним. Але коли я підходжу до Еліотових дверей, розумію, що роками не заходила до його дому. І я навіть не можу пригадати звучання їхнього дзвінка. Я натискаю «Дзвінок». Усередині чути кроки по дерев'яній підлозі, а потім відчиняються двері. В Еліотового тата такий вигляд, ніби його відірвали від найцікавішої справи у світі. Він завжди і на всіх так дивиться, навіть на Еліота. — Так, так" — каже він запитально, ніби вперше мене бачить. — Скажіть, будь ласка, Еліот вдома? І він зітхає. — Хвилинку, — зачиняє двері, лишаючи мене на холоді. Еліоте, кричить він, до тебе хтось прийшов. Я чую приглушений голос Еліота, але не можу розібрати слів. Знову відчиняються двері і з'являється його тато. Боюся, він не, не може вийти зараз. Що, але до побачення. Двері зачинилися, а за ними зник Еліотів батько. Поки я повертаюся додому і біжу до своєї кімнати, аж закипаю від люті. Втупившись у спільну з Еліотовою кімнатою стіну, бажаю, щоб у нас був секретний код для фрази «Я тебе ненавиджу, тупий поягусе». Та в нашому таємному словнику немає нічого схожого, бо ми ніколи не мали потреби в таких виразах. Ми ніколи, ніколи не сварилися. До сьогодні. Я у віччі розираюся кімнатою. Як Еліот міг так чинити зі мною? Як він міг так підло вчинити, а потім ховатися від мене? Але він не зможе ховатися вічно. Хм. Може стежити з вікна і влаштувати засідку, щоб піймався, коли вийде з дому. Хм. Але це якась дурня. Чи просвердлити дірку в стіні, щоб штрикнути його чимось? Але ця ідея ще божевільніша за попередню. Врешті-решт дістаю телефон із надер шафи і пишу йому смс. «Не можу повірити, що ти так вчинив. Оце так найкращий друг!» Коли відсилаю повідомлення, знову мене оповиває смуток. «Я не самотня», – нагадую собі, думаючи про маму з татом і Тома. «Я не самотня». Та відчуваю якраз самотність. І біль втрат. Втуплююся в телефонний екран, чекаючи відповіді. Нічого. Засмучуюся ще більше. І тут я наважуюся обрати найгірше, що тільки можна. Витягаю з надр шафи ноутбук і виходжу онлайн. Для початку перевіряю стрічку Еліота в твіттері. Та останній його твіт, датований Різдвом. Я не можу зайти на його сторінку у Фейсбуці, попередньо не ввійшовши у свій аккаунт, тож вирішую ще перевірити його Інстаграм. Остання фотка – наше з ним селфі, де ми усміхаємося за сніданком над пляшкою кленового зиробу. На якусь мить мені страшенно хочеться чарами перенести себе у той час, щоб зупинити весь той жах, який трапиться згодом. Та потім мене опановує гнів. Не через мене все пішло не так, як треба. А тоді я роблю невимовну дурню. Гуглю Ноа Фліна. Тепер усі топ-новини про нього пов'язані зі мною. Помічаю новий заголовок від зіркових підглядалок. Після смерті батьків Ноа Флін переживав нервовий розлад. тремтячими пальцями запускаю посилання. Ноа Флін, напевне, вже не раз пожалкував про той день, коли зв'язався з британською блогеркою Пенні Портер, більш відомою як «Дівчина онлайн». Ще одне одкровення з блогу Пенні. Після трагічної загибелі батьків чотири роки тому Но мав нервовий зрив. Чи можна цим пояснити його немудрий вибір товариства на свята? Невже він і досі страждає від непомірної втрати? Представники співака відмовляються це коментувати. Елія Браун також ніяк не коментує інтернет-шторм, який піднявся довкола їхньої пари. «Дівчина онлайн» видалила всі дописи, в яких згадувався бруклінський хлопець. Та можна з певністю стверджувати, що встигла наробити чимало шкоди. Унизу є посилання на іншу статтю. «Дівчина онлайн» виказує улюблені куточки Ноа Фліна. «Я не відкриваю її. Не можу». Надто шокована тим, що щойно прочитала «Про що вони? Який нервовий зрив? І як вони взагалі можуть таке писати?» Потім я згадую свій допис про страхи, де я розповіла про вправу, якою мене навчив Ноа Моє обличчя заливає фарба «Але я не писала, що у нього був зрив, я навіть не згадувала про його батьків Я просто сказала, що він втратив близьку людину» І я в шоці витріщаюся на монітор. Як вони можуть так перекручувати інформацію? Я повертаюся до результатів пошуку, відчуваючи то вину, то злість. Переглядаю список посилань, аж поки не натикаюся на одне, від якого холоне кров. І з цією дівчиною Ноа Флін зраджував Лію Браун. Неймовірно, але це вона. Я натискаю на посилання і запускаю це відео в Ютубі. Те саме з моїм падінням на сцені. «Як вони це знайшли?» Я наказую собі закрити ноутбук, сховати його назад до шафи, але на якійсь дивній хвилі самознущання автоматично гортаю коментарі. «Пені, спускайся вечеряти!» – кличе зі сходів мама. «Я зітхаю. Хочеться сказати, що я не голодна, але тоді батьки хвилюватимуться» тож примушую себе спуститися на перший поверх, а в голові зищать думки про Еліота. Напевне, я таки дуже його обрасила, якщо це ж товхнуло його на такий вчинок. Такий страшний кінець нашої дружби. Я заходжу на кухню і сідаю за стіл. З тобою все гаразд? – питає мама. Так, усе нормально. Мені запропонували влаштувати ще одну подію у Нью-Йорку каже мама, сідаючи біля мене. Валентині в бал. Мама просто в захваті. Я намагалася додзвонитися до сей ділі запитати, чи погодиться вона організувати банкет, але вона не відповідає. Ще б вона відповіла, бурчить Том. Я насуплюю брови і хитаю головою. Що? Запитально дивиться на брата мама. Тому пускає очі на тарілку. Нічого. Мама переводить погляд на мене. Чудові новини, чи не так? Ми знову зможемо полетіти всі разом. Ні, не чудові, хочеться мені кричати. Це найгірші новини, які лишень можуть бути. Та все ж я примушую себе кивнути. І поки батьки захоплено обговорюють те, як ці американські вечірки оживили наш бізнес, я зосереджуюся на тому, щоб з'їсти трохи лазаньї і не подивитися нею. Тепер так дивно згадувати, що коли Меган виклала те відео, я думала, що те, що вся школа побачить мої труси, це найгірше, що може зі мною трапитися. А тепер, тепер на них дивиться увесь світ. Тепер завдяки Еліоту я справді перетворилася на вірус, як чума чи віспа. Просто чудово. Мені вдається подужати половину вечері, а потім потреба повернутися до спальні стає непереборною. На щастя, батьки все ще розмовляють про ідеї до Дня Валентина, тож навіть не помічають їжі на моїй тарілці. Повернувшись до кімнати, одразу беру телефон, щоб перевірити, чи є щось від Еліота. Нічого. Ну, чудово, роздратовано гукаю в стіні. Потім знову якась нищівна сила спонукає мене переглянути фото на камері. Коли добираюся до фотки Ноа, палець тягнеться до кнопки «Видалити». Та з якоїсь незрозумілої причини я не можу змусити себе зробити це. Я продовжую переглядати фото, аж доки дістаюся до фоток моєї кімнати у Вальдорф Асторії. Спочатку виникає відчуття, нібито був сон, і я ніколи не жила в тому готелі. Та потім око зачіпається за різні дрібнички. Ковдра на кріслі, помаранчевий місяць, принцеса осінь на моїй подушці. Усе це було в моєму житті. Насправді. І навіть якщо Ноа мене обманював, я була щирою. Я жила в цій кімнаті. Сиділа в цьому кріслі і вперше відчувала, що сама керую своїм життям. Потім у мене з'являється ідея. Я витягаю з камери картку пам'яті, вставляю її в ноутбук, виділяю готельні фото і відсилаю на принтер. Роздрукованими фотками викладаю рамку навколо дзеркала на туалетному столику. По черзі розглядаю фотки. Почуття, пов'язані з тим готельним номером, лише частково стосуються, но більше все ж мене. Я... Вирішила поглянути в очі своєму страху і полетіти до Нью-Йорка. Я вирішила повірити в себе. Я вирішила довіритися Ноа і закохалася. Я хороша людина. Байдуже, що інші говорять про мене онлайн. Я знаю правду, бо це історія мого життя, а не їхнього. Що ж, нехай це не ідеальна історія кохання. Та це не значить, що одного дня я такий... «Не зустріну справжню любов!» «Моє життя може бути таким, як я захочу, до тих пір, поки я пам'ятатиму, що воно моє, а не чиєсь!» Дивлюся на своє відображення в дзеркалі. Я страшенно втомлена, а очі червоні від сліз, але я розпускаю волосся, і воно розсипається по плечах. «Мені все ще подобається, що воно руде!» Навіть якщо компліменти Ноа ну, також були брехливими. Я відключаю телефон і ноутбук і йду спати.